Часто й Патрокл, передні, прорвавши троянські фаланги. До кораблів отганяв їх назад, заважаючи в місто знов повернутись. І люто по всьому гасав бойовищі між кораблів і ріки, і міцного Ахейського валу, і бив ворогів, даючи їм за друзів численних відплату першого з писом блискучим, тоді він ударив проноя в груди, щитом неприкриті, і все йому тіло розслабив. Тяжко той й гримнув об землю. На другого кинувсь він далі Тестора, сина Енопа. На повозі Тесанім гладко скулився з остраху той, і з ослаблених рук його віжки випали близько до нього, Підбігши, патрок його вдарив списом у праву щоку і на виліт пробив йому зуби. Ратищем виволік потім його через поруч, ніначе рибу із хвилі в юнку. На навислій сидячи скелі, мідно блискучим тягне рибалка гачком з волосінню. Списом блискучим він витяг троянця з розявленим ротом, кинув на землю лицем, той упав – і дихання позбувся. Каменем потім забив Ерілая, що біг проти нього, вцілив у голову прямо, вона у важкому шоломі навпілуся розкололась, і тут же на землю долілиць впав Ерілай, і смерть розлилася навкруг душогубна. Потім патрокол Еріманта поверх амфотерей епалта Ехія, Дамасторіда, також Клеполема і Фея. Пір'яй з ним, Полімеда, сина Аргеяй, Евіпа, так одного він по одному в землю поклав плідну. Глянув лише Сарпедон, як без поясних друзів загони гинуть рукою Патрокла приборкані сина Менойта, крикнув з обуренням він до лікіян своїх богорівних. Сором, лікійці, куди біжите ви? Тепер то ви бистрі. Хай назустріч я мужеві вийду тому та побачу, що це за воїн могутній, що стільки накоїв троянам лиха і стільком мужам благородним коліна розслабив. Так він сказав із повоза. Збройний, зіскочив на землю. Так же й Патрокл, це побачивши, тут же стрибнув з колісниці. Наче ті два коршаки, криводзьобі й загнутим кігтям, на верховині з скелясті заглушливим галасом б'ються, кинулись з криком таким же й вони у двобій, один з одним, глянувши, син. Гнучкому мудрого крона сажалим пройнявся, І так він до гери сестри і дружини своєї промовив. «Горе мені, Сарпедону, З мужів найлюбішому доля Бути рукою Патрокла, Приборканим сина Менойта». Серце надвоє моє розділилось, Я в мислях вагаюсь вирвати живим серпедона із бою, що сльози приносить, і віднести на родючі простори лікійського краю чи допустити менойтіда рукою приборканим бути. Відповідь мовить йому Велеока володерка Гера: "О ти жахливий кроніде, яке бо ти слово промовив смертного мужа, якому Давно вже приречена доля. Від неминучої смерті хотів би ти все ж увільнити. Дій, як ти волиш, та ми, усі інші боги, з тим не згодні. Тільки тобі я скажу, а ти збережи в своїм серці. В разі живим одійшлеш, Сарпедона, до рідного краю, зваж, щоб і інший хто-небудь тобі із богів не схотів би Вирвати любого сина свого із могутнього бою, бо під великим містом Прямовим б'ються численні діти богів, ти злобу їх страшенну на себе накличеш, а як він любий тобі, і ти журишся серцем за нього, то не чини перешкоди, щоб серед могутнього бою був він рукою патрокла, приборканий сина Меноїта. Потім уже, як душа, і життя Серпедона покинуть, смерті звели й нездоланному сну віднести його тіло в рідні простори лікійського краю до свого народу. Там його друзі й брати поховають, насиплять могильний, пагорб з надгробком, як це на пашану померлим, належить.